Ete no, no, norma barruan, ez neuri batzu daude normalak direnak eta atzuek eta udete norma horren barruan, orduan kampuan getzen zatenez orduan, Esralurtarrak edo, edo edo medikoak baita ere. eg esttraluurtara bakarrik ez edo lantoki batera joten bain badiz orduan. estetik norma estetik horren baruan espalin badago, oh, eta gizenegia, se pasatzen da orduan e, pixkiate beste egite. E, Ez, hori da, patologia berriak sortu dira, anorexia, oh. anorexia eta bulimia ikara garrizko askunde izan dutazkeneko amarkadan uste betez, eta hor argi dago hor efektu bat Esan edete, mediatikoki horreteratzen dira, ba, elementu batzuk edo ezaugarri batzuk eta badirudi jende guzteak bete bat ez? Elementu edo ezaugarri horiek, ez? Orduan egia e, da, Agustiniek, <laughs> Agustiniek aipatutako ildotik, ba, daudela, ba, anoreksia dela eta ba, hospitalak, ez ezu e, geroz eta beteak guak daudela, eh? Esan edete ez dela problema, ez dela tontakeri bat hau, eh? Hmm. Ni, askotan, betat, otabakoak ingertatzen daren bezala, ez da egitea, eh? akaso igual, eh, puxikat pasatu egingo nahiz, baina... E, tekit, e, batzutan nik gaur egun gaur egungo gizartean nik uste gehiene badagitela tabako hartzea zeurasko gorputzari kalte eingo diola e, baina hala ta gustizbe jendeak bere ba borondatez eta tabakoak gustatzen zaielako jarraiten duten erreten Oazen. baina joño de repente astendie batzuk e, joño, ba, eh joño dela hori ez e, garesti eta estekin gaixotasun gehi dauzkela Oio, eta zergatik ez, e, ba, git, beste batu zergatik ez dira ba, hasiko, ez da egitea, eh? akaso ez, akaso ez, ba bazuek edo, edo norma estetiko batzuen barruan zaudet, edo ez da egitea, ondo ezituak fizikoki, edo bestela, ke, bestela galesteiak ez, eh, edo aseguro konpañeak, edo, joño, eta nik uste dotori, ematen du, ba, ba, ba, gizartea buskate, behartu egiten duela ez, behartu egiten duela, Norma batzuen barruan e, sartzerat, esaten duko nio ba, Baina res patiz din, din mundu daude horra guztin ez da Baina da, e, xateko, ba, estetika Estetika normak jarraitzea Edo estetikak eskatzen duena betetzea Edo estetika gauko unean, Iruditzen zaigurna Baan. Betetzea, hori da bat ezta, eta beste ango litzakipizka bat osasunari lotua Bai, eh? bai, bai, bai Orduan, e, nik ustez, egu doazko ba, mugan nolabaito nun bai jatzekotan agian hor jarri beharko litzatekela neurri batean bai. Hau da, e, osasunarentzako zako, e, kaltegarri den muga hori, e, o muga hortatik e, arago, balin bat zaude, ba, bueno bau duan neugri batzuet, e, hartu, hartu beharko dira ez osasunarekin ari zeralako jokatzen Bein. baina ba, beste arazoa da eta publizitatearen are hortik joan noskin nire ustez bintzat Na, arau estetikoak gauk modan edo ere dut zartatzen ditugun arau estetikoak betetzea eta hor zeuro asko ba moda bat dago eh? beste Bein. gauza askotan modak ditugun bezala ba hontan ere moda bat badago. Hhh. Nobaitek ene laumatek askotan esaten du gerra ondorenean gizenik etzekoela eta <gülüyor> <gülüyor> eta seguro asko egia da, ezta? Eta zenbait eh e, lugaldetara gaukounean bertan ere joaten baldin bagea, ba visita ba, kontuatzen gera, ba gizen gozo gutxi dagoela, eh? hum -hum. Beraz, hauren norbait eh garatutako edo osea len len mundua daitzen diogun hontako Eh, adazo bada Adazo den neugrian eh? O adazo egiten dugu neugrian Adazo adaba neugria Adazo aiz honetek, 2000 garran urtean Eta herria lebaratuetan Gizonezkoen euneko emezortzia Eta emakumezkoen euneko getalaua gizene izango da baina harazekin oso nahi dut osasun, mm -hmm, a, behem, osasun jartzen bali ma dugu muga gizene egiak izango dira behem. hori da onzek ematen duen aurreik uspenak bingi eta gos gara nintzerako hori da, dato, anterako... dato, dato segriaz, eh? Humber, hori ez, ez derdin du imarko litzake hori zerri lotuta zerri lotuta <susurra> hori litzake bueno, ba... eh, hori likadurari bizimoduari bizitzeko erari hori da nintzako garrantzitsua ez E, gauza bada, gaixotasun bezala, edo hormonak, e, hormonan aldetik e, bizentzia, eta beste gauza bada, ba, e, pertsona batzek egiten duen elikapenaren arabera, edo prozesu horren arabera, ba, edo zetakilo gehiago irabaztea, gozo gauza ezberriak dira, ez, eta bai, Gorkatu lehenengo munduan kartatu dana, eta garapen industriaren arabera elikatzeko e, pauta batzuk aldatzen dira. Eta orain berreskuratzen nire dira, badirudio orain geroz eta revista gehiagotan aipatzen da, ez urre, urra edan behar dala, fibraldekik ba, e, olako likadura hartu behar direla, esan egin betor, bai dagola gola e, bat, Ba, geroz eta elikagaiak e, ez dira osoko manigarrak geroz eta gehiago hartu izan direla eta hori tendentzi e, e, tendentzioak aldatu egin direla ez mm -hmm.